eta jarraitzen duzu zientzelik saio zaio berezia guen txupinazoko zaioa, eta, bueno, ba, ekimen berri bat, ekimen berri bat, hemen zientzelik eratzen izan dugu, animalien eskubideen inguruan, jota tofu zaioa esan genuen aurreko urtetan, eta bertako bertakokidea zen balide, telefonaren bestaldean daukagu, ez da? Kaixo, lide? Kaixo, Kaixo. Eta bueno, za tengen ekimen Kimen Berriba, ser eh bueno, su aski kentza talde animalistako kidea zara eta ortengoa han kanpaina berri bak jarri duzu marcha nesta senda campaña. Ba, kanpainaren isenburua da festa kospatu animaliak askatu, Haseginen, ginen eh bueno, errandiko jaiekin hasi ginen, pizkalenagotik ere bai, baina bueno, gutxu orara horrekin inauguratu ginen. Eta gure intentzioa da, ba, ubera guztian zehar e, festaz, gipuzkoko festa guztietan, guztietan ez, baina ondienetan bintzat, anegotea eta ba, eskatzea ba, e, animalire gabeko festa batzuk. Animalin leskubideak erraspetatuz, hori da gure kampaina. Mm -hmm. Esan du hernanen egin zenutela, gehiago egin dituzue? bai, hase ginen esnanin, e, hango zehatan, e, San Juan Jaietan, gero e, zeh, Nigeldoko Jaietan, jarraitu genuen, han egin genuen e, aurrean, eta nain izan zen, e, zeh, soka muturra aurrean, eta e, bueno, beste aurrentzako egin zen ikitalde baten aurrean. Eta gero urrengo aizan zen, pasai antxokoa, e, oza, ferminetan egin genuen, han egin zen, e, zeh, e, bakilletan edo begantxetan, Eta bueno, ta horrengoa jaia orain datorrena, eh txikeko eguna, bueno, etxit, txit zertiz eh tan mm -hmm. eh, Bai Horetako deialdiak ema baino lehen ez eh, agian bai zuek nobe plantatzen duzuek jaiak egin dititezkela animalien sufrimenua ekitu eko animaliak erabili gabe eta ez daki zuen olako erantzuna jaso du zuen jeren aldedetik ez galdetzenta zen igo batzuk egin dela irru urtegin oin bi urte izango da hemen herriko jai batzodan ere baiariienean hitz egiten ea eszen plaza jarri ez jarri garestia zela daki zer eta nolabait, eh, gogatzen, jugo zentzirik irratiko parte hartzen genuela eta komentatzen genuela, esela inbeste diru kontua baitzik eta eskubide kontua zela, eta ordoan batean bat egiten, eta ordoan, ken duko zen uke baitea idide mata, ken duko zen ukeetetak izatea, eta zago, bueno, ba, ez dago, baino, bai, zergatik, eta begiratzen gintuzten batzuk oso modu, modu, vamos, bat suentzako zen, ezea, religio antzeko zerbait. Ez daki zue nola, eze lantzun jasoduzuen jendearen ardetik. Ba, bai, antzeko erantzuna. E, nik uste dut da gola oso erratuta gurek izartean, e, zezenketen aurka ez dut esango jende gehiena da gola, baina jende asko dago kontra, eta jendeari oso horre esiten horren kontra egotea, ba, arraztu izberdin jengatik, e, lehenengo ahizango asoguraski, odola ikusten delako, begarrana, e, geroakatu egiten delako, eta askotan gertatzen dela bai, e, ba, oitura horrotz bezala ikusten dela kulturaki urrunago dagolako. Orain, Egiten balien badugu, balorazio etiko eta moral bat, ez dago, e, nahi dut bilen arteko, hau da, idide bat, eta edo, bueno, edo, bil bat, edo, soka muturra bat. Eta zezenketa zen, ze baten artean, ez dago, zenaidut, azkenian dira, animalien eskuiden e, urraketa bat, ez dago, ez berdintasunik. E, jendeak esan dezakeu bai, batean akatzen da, Ba, baina e, erabiltzen den soka muturan erabiltzen den e, e, ze hori, behi hori edo gigantxa bueno, hori, gero ere akatu egin goda zene, jende egiten du e, pasatzen den asko zer gogorra ogeiten ze gula biztara ikustea ba, odola, ikustea akatzea eta hori dena, baina e, odola egoteak ez duzen sofrementu gehiago dagoenik, gainera zentifikoki e, dago demostratuta sofrementu ererik gogorrenak estresak e, eragiten ditu, e, laga bakarrak bakarrik egotea, zure familian gantik urrun, urrun E, Gainaz ez daztu behar eh, animaleogek kristoneko sensibilia daukatela eta eh, argi fuerten aurte, aurrean, soinuen aurrean, bulak, tira egiten zaie gauza guztien aurrean egitzen duten sufrimendua ikaragarria da eta jendeaz da konti, konturatzen hortaz gaine askotan Gaina kontuneku erdara bai egitirela akume batzuk osea, eutera bat beldurtuta da duela horregotan e, direnean orduan nik olortzen dut jendeak ikustea diferentzia hori kulturalki transmititu dugutelako ez zenketak ez, baina ni didemak, bai, edo soka muturra, bai, zer dago txarrik, esu soka muturran aurrean. Ba, zer dago txarrik, ba, animali hoiek e, lehenengo eta bain, e, libre goteko eskuida daukatela, eta begarrenik ikuste ikustezina, komilen artean ikustezina den sufrimentua daola, e, estresa e, psikologikoa dela, e, odola, bain gogorraoa. Tarduan, ba, hori, ba, ni guztu, esan duzun bezala, jende, eske, jende esko dauka la barrera bat hor, nola, eskal kultura, eskal kultura bai eta beste kultura ez gainera uh -huh. hori piska bate bezur shamarra da porque se senta que menneas político gondudira. Tazastu berri di goras adibidez de se hace la rejonersa, o sea que bai. Eh, bide ja lleguen ditos suesta, madenetarako. Bai, hori da. Eh, izango da hasta azkenean. Eh, bueno, e, azkena rengo da Barandera plazan, pontika Ponti Gauzoan. Barandera Plaza rengo da, e, iridema goizeko 11 herdietan orduan eh, amekaterritan egingo dugu protesta, baina gugelitu gara, goizeko amarretan, lehenagotik leku hartzeko, bestela lekuak digute goizeko amarretan gelitu gara eh, alamedako kioskoan, musika kioskoan. Eta, eh, gero, eh, urrengo agunean, eh, goizeko zazpietan, eh, oso goita baina, bueno, militantzia gazauka ordurik, goizeko zazpietan herriko eh, plazan egingo da soka muturra. Eta, baurregongo gara ere bai, eh, bat, seietuko gara, seieterritan gelitu ere bai alamidako kioskoan, ba, hortik leku arte, jendeako batzuk ezeketelako hundago, nordomba, hortik joan gara leku artzera eta horreire protestein godu, informazio gana dugu, eta eskua gorriz, gorriz ditugun lamargotuta, ba altuan jarrita, bi lekuetan, bi kintzetan. Mm -hmm. Azkeneko balde alide, e, gudalarekin, edo jaibatzorrekin, arremanik izan duzue, edo dituzute dizulte beraiek eh, jakin ondoren eh, deialdea ueke indituzuela, edo arremanik egon da? Ez, ez dago horremaneku iku, baina egia e, da, e, luku batean baina gaiagotan esan digutela, parte hartu berko nukela, e, jai, komisio eta, ma pasa David ez, pasaian txoko alkate ordeak, edo zakin orkesan zigun, hori e, genbarko nukela, ergani nire esan ziguten bera garaian, e, kontuan hartzen ditugun e, proposamana dira, gainera gure asmoa da, e, u bukatzen denean, e, udaletxekin e, kontrakturron ronda batek egitea, e, ba, orkestuko dugu herri-zerri e, animalien wan bueno, animalieneskubideak eh gehiago respektatzeko programa bat esori txarrez eh udaletxeak dute nahi duten dutenak eta gainera asko ez dute egin nai baina pizkaba saiatzea e, beste festa politika bat e, sartzea eh animalek erabiliki gabe Adibidez, gaur ikusi dut, eh, Madalenetako festa programan dagoela ur zezena holako zuetxe da. Bai. Ba, ez da, zezenik erabiltzen, nik ikusi duan abintz da, zea, e, ba, kartonkidera karton bai, holako bai. zezen bada eta gura agutatzen du. Ba, adibidez, zaniteko proposan, bat hori, zaniteko, eski imaginazio erabiltzea bestaik ez da. Hortun, ba, saiatuko gara, ba, du aletxo guzti ditan e, bilerak egiten, sastu, asiratek ja balgurria azalotik hasiko gara eta festako misoetan saiatuko gara piska bat orre, gure planta bentuak ezabaltzen. Bueno, os ondo, os ondo gurekine goteagati, que tal, o mi es que tal, ¿a dónde pasa, Jajak? Vale, vas, que recasco. Ale, adiós. Adiós.